אל יירא בכל ההר, גם הצון והבקר, אל ייראו אל מול ההר ההוא. ויפסול שני לוחות אבנים כראשונים, וישקם משה בבוקר, ויעל אל הר סיני, כאשר ציווה אדוני אותו, ויקח בידו שני לוחות אבנים. וירד אדוני בענן, ויתייצב עמו שם, ויקרא בשם אדוני.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 וישתחו, ויאמר, אם נא מצאתי חן כן בעיניך, אדוני, ילך נא אדוני בקרבנו, כי אם קשה עורף הוא, וסלחת לעווננו ולחטאתנו ונחלתנו. ויאמר, הנה אנוכי קורת ברית, נגד כל עמך אעשה נפלאות, אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים. וראה כל העם אשר אתה וקרבו את מעשה אדוני, כי נורא הוא אשר אני עושה עמך. שמור לך את אשר הנוחי מצווך היום. הנני גורש מפניך את האמורי והכנעני והחיטי והפריזי והחיבי והיבוסי. ישמר לך פן תכרות ברית ליושב הארץ אשר אתה בא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 ומים לא שתה, ויכתוב על הלוחות את דברי הברית עשרת הדברים. ויהי ברדת משה מהר סיני, ושני לוחות העדות ביד משה ברדתו מן ההר, ומשה לא ידע כי קרן עור פניו בדברו איתו. ויר אהרן וכל בני ישראל את משה, והנה קרן אור פניו. ויראו מגשת אליו. ויקרא עליהם ממשה, וישובו אליו, אהרון, וכל הנשיאים בעדה, וידבר משה עליהם. ואחריכן ניגשו כל בני ישראל, ויצווים את כל אשר דיבר אדוני איתו, בהר סיני. וייחל משה מדבר איתם, ויתן על פניו מסווה. ובבוא משה לפני אדוני לדבר איתו,